2008. Чорт забирай, та вона, виявляється, принаймні років на 100 давніше від Франека. От вам і Новий світ, от вам і Мексика. Пам'ятаю деяке остовпіння у мить, коли я прочитав цю дату. 1542. викарбувану у тьмяній бронзі, десь посеред старого міста на... «Авеню Ідальго» в околицях Катедрального собору Вознесіння Діви Марії, чи точніше «Катедраль де ла Асумсіон де Марія Сантісіма». До речі, недалі як учора Ектор звернув увагу на те, що німецьке слово «Himmelfahrt», такий собі Sky Trip, вживається для обидвох Вознесінь, як Ісусового, так і Діви Марії. В іспанській же мові це два різні слова. У випадку Ісуса це асценсіон, а його пресвятої матінки асунсіон. «Чому?» – запитав я. «Тому що Ісус полетів у небо самостійно, а Марію підхопили і вознесли ангели», – пояснив Ектор. В Гуадалахару заснували конкістадори. Про них я багато читав у середньому шкільному віці». Кожну конкістадорську книжку я перечитував по кілька разів. Можливо, я таємно сподівався, що котрогось разу розв'язка виявиться іншою, тобто ацтеки переможуть і скинуть клятих завойовників туди ж, звідки ті повилазили, в океан. Мої таємні сподівання, на жаль, ніколи не справджувалися. У Гуадалахарі я опинився 1 грудня. Хотілося написати у перший день літа, але то була б неправда. Все ж таки північна півкуля, а не південна. Тобто у них перше грудня, як і в нас, перший день зими. Щоправда мексиканської, коли в день до 30 тепла, і хочеться шортів, сандалів, широких вирізів, оголених плечей і животів, різких сумішей поту з парфумами та холодних напоїв. Перед моїм вильотом з Берліна Ектор застаріг мене щодо останніх. «Тільки фірмове петво з фірмових пляшок», – радив він. «І в жодному разі не вода з крану. Навіть зуби не мити водою з крану. Безпечніше мінералкою з фірмових пляшок». Я не став уточнювати, газованою чи ні. Зате поцікавився. «А якщо бляшанка?» «Тоді ризик вищий», – відповів Ектор. На поверхні бляшанки осідає всіляка зараза. Її навіть у повітрі повно. Я зрозумів. Пляшки, пляшки і ще раз пляшки. Трохи параної ніколи не завадить. Я провів близько 20 годин у трьох літаках і на трьох литовищах. У ніч з 30 листопада на 1 грудня я врешті добрався до свого номера в готелі Гуадалахара Гілтон. Зубів я завбачливо вирішив не мити, бо так і не надбав у дорозі жодної пляшки з мінералкою. Але в готельній лазничці мене втішила мила несподіванка, що водночас підтвердила екторову правоту. Фірмова плящина води з етикеткою «Продистильовано». «Для ваших зубів». Я вишкірився всіма своїми зубами до дзеркала і подумав, якщо в них 12-та ночі то в Берліні шоста ранку. Дзвонити до ПАД було б жорстоко. До Гуадалахари я змушений був летіти саме тоді, коли мене вкотре винесло на ще один виток гострої закоханості в ПАД. Дорогою до Литовища Тегель я кілька разів хотів висідати і повертатися. Мене стримувало тільки одне – бажання дочитати цей роман про власне життя до самого кінця. Про те, що все в ньому наближається саме до кінця, я навіть не здогадувався. Я знав. Якби я був автором цього роману, то мій герой неминуче не долетів би до Мексики. Навряд чи мій літак розіб'ється поміж Берліном і Парижем, думав я. Це було б геть нецікаво і нічого б не означало. Швидше за все, на другому етапі подорожі, тобто між Парижем і Мехіко. На це в мого літака є до біса годин і кілька тисяч миль. Можливо, десь поміж Гренландією та Північною Канадою в Баффіновій затоці. Він так і шубовсне у напівзамерзлий океан, ефектно протаранивши носом нетривке забороло свіжої півтораметрової криги. На крайній випадок я залишав третій етап – із Мехіко до Гуадалахари. Якісь ліваки-терористи Червоні індіанці мая, Що обов'язково перестріляють усіх пасажирів Після того, як командир утретє і востаннє Відмовиться розвертати борт на Венесуелу У Тегелі я написав пат Довжелезну меску Любовну і майже прощальну водночас Я зберіг її в телефоні, щоб вислати з Парижа Але звідти вона вже не відсилалася «Окей?» – подумав я. «Ще один знак. Я загинув, позбавлений навіть останнього слова. Спроба додзвонитися до неї з таксофону теж нічого не змінила на краще. Таксофон цинічно позжирав усі мої євромонети, після чого про щось мене повідомив жіночим голосом французької мови. На жаль, я не знаю французької. Хоч я все одно все зрозумів, мене посилали». Швидше за все у політ. Тепер уже ясно, що в останній. Тож коли через 15 годин я таки остаточно долетів до місця призначення, іспанською це називається і коли симпатяга водій, перший мексиканець на моєму шляху, щасливо довіз мене живого і неушкодженого з Литовища до монументального Гуадалахара Гілтон. Я відчув щось на зразок легкого розчарування».